<אח> <אח> אז הנושא euh, ששחקתי לדבר עליו זה בעצם קצת התחלנו במולדות שלנו ביום ראשון דיברנו מומדתי עשרים בארבע שזה היה הזמנים האחרונים וככה נראה לי גם נושא, סימנים של זמנים אחרונים סימנים של זמנים אחרונים אבל <אח> <אח> <אח> <שתיים>. <אח> חושבים טוב? בטוח? בסדר, נגיד? כמו שאני חושב? תודה רבה. אבל אני רוצה לקרקע את זה מזווית אחרת לגמרי. כלומר, אנחנו לא מדברים על מלחמות, על סימנים של מיקרצ'יפינג שדיברנו עליהם גם. או שיש לנו ארץ ישראל עכשיו, וזה גם אחד מהסימנים okay. לזמן האחרון. Okay. אני רוצה לדעת את זה בכיוון אחר, ולדבר מבחינת המשפחה. משפחות היום, כזמנים אחרונים, מבחינת היחס ביניהן, וההבנות של האנשים היום, מה זה משפחה. ואני אסביר למה זה מאוד חשוב. כי בזה יש הכל, בזה יש כל הסיבות של המלחמות הרוחניות ושל כל הבעיות שיש לנו היום. ללא ספק שאנחנו גרים בזמנים האחרונים, אפילו לפעמים לא מאמינים מרגישים את זה ומדברים על זה כמו סוף העולם, לא כמו חוזה אבו וזה באמת מעניין ש... ולא מאמין שאין לו תקווה, ומדבר על זה כמו סוף העולם. ולנו אנחנו מדברים על זה כמו תחילת הנצח, או תחילת מלכות השמיים, כשאר המשיח, כשאר החקבה. אז אפילו תגובה לזמנים אחרונים היא שונה, כי זה תדוי במה אתה סומך. ואני מסתכל על ככה כמו אישה בריון שנכנסת בריון, ובהתחלה יש סימנים קטנים, ואתה לא באותו בריון, או לא בריון, ואז זה גודל לאט-לאט. בטן גודל, ובסוף זה סימן פשוט שאתה לא יכול להגיד שהיא לא בריאה. זה כל כך ברור שהיא כן, כי פיזית אתה יכול לראות אותה. גם עם הארץ הזאת, הרבה פעמים בתנ״ך אנחנו רואים שהארץ שלנו פשוט עייפה מרחק, וסימנים מתחילים לאט לאט, אבל היום אנחנו רואים כמו אפשר בריאיון של, לא יודע, שמונה, תשע, חודשים. שמשהו צריך לקרות בטוח. זה כל כך גדול, זה כל כך ענק מה שקורה בכל המקומות בעולם, החטא והבנות של החטא, לא רק חטא, זה שהיום חטא זה יותר ממה שהוא היה, העניין פה של הבנות של החטא, הקישות לחטא, השתנו ממה שהוא היה קודם. מקובל כל כך הרבה דברים היום, שלפני 50 שנה, אם היית חי או גג בזמן הזה, היית אומר, אימא'לה, מה קורה פה? ועכשיו, כל ההברדות של לא מאמינים, אומרים שזה בסדר, זה טוב, כאילו זה טעים, זה מקובל. אז הבנות בחטא, זה לא שחטא, יותר חטא הגיע לעולם הזה או פחות, זה הבנות. ולמה לעשות את זה עובר משפחות? מה זה קשור בכלל? מה זה משפחות?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 כי השחית כל בשר את תלקו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוער, כל בשר בא לפניי. כי מלאה הארץ חמס בפניהם. ואינני משחיתה את הארץ. אמן. א' אנחנו עכשיו ביחד. Allez. היום, כי הנושא הזה לא רק חשוב, זה גם קשה. למה שאנחנו נדבר עכשיו? בואו יחד, כן? מה זה סוף העולם בעצם? מה זאת אומרת סוף העולם? מה אני מדבר סוף? סוף הצבא? מה זאת אומרת? מי? נילוי אמן, מי אמרה? הימים שהיו... הימים שנתנו הם נגמרים, מקצרים, לאט לאט. אם בכלל שלוש שנים, עכשיו שנתיים, עכשיו חצי שנה, עכשיו זה... זה מתקצר? זה מתקצר. סוף העולם זה קץ. פה אנחנו חייבים קץ גם. קיץ גם מזה, זה... ומתחם אמר לי, גם הקשר לזה יש ממש טוב, קיץ לסוף השינה גם זה קייץ, סוף השינה. גם כשאני חייב לקצר או קצר, למרות שאות אחד חסר, אבל גם אותם אותיות, בתוך המידה. אוקיי, סוף העולם זה לקצר. אלוהים אומר שהוא הולך לקצר את החיים של אנשים. החיים שהוא נתן, כדי מה? כדי לא לקצר, <מח> מה היה בהתחלה? <מח> להכפיל <מח> אנשים בארץ <מח> ואת החיים של אנשים. בהתחלה. <מח> עכשיו יש לנו בראש שאלוהים. אלוהים רצה לתת חיים ולהכפיל. עכשיו הוא אומר שהוא הולך לקצר לגמרי. משהו שונה לגמרי. אנחנו יודעים בראשית אחד שכתוב לאיש ואישה הוא אמר פרו ורבו אז מה זה משפחה? זה איש ואישה זה לא איש ואיש, זה לא אישה ואישה זה איש ואישה, זה המשפחה ולמשפחה הוא אמר להקפיד לא לקצר לגמרי עכשיו משהו קורה? הוא מקצר את וי? את הנשים ככה חיים של אנשים, משפחות, להפך הוא עושה משהו. עכשיו, סרטן יודע משהו חשוב, בגלל זה הוא מנסה לעשות הכל שראוי מקצר את זה, הוא יודע איך לעשות. עכשיו, תגידו לי יחד עם זה שאוי אמר להפיל את החיים דרך פרו או דרך המצווה הזאת, שהוא נתן לאישה ואיש למשפחה. איזה עוד יש לנו מצווה, אפשר להגיד, אבל גם החוק äh, äh, שלהם נתן, כן מצווה, מעשרה דברים שלהם נתן. איזה מצווה מכפילה, או מגדלת, או <מגפילה> מכפילה, <מגפילה> <מגפילה> <כת>, את החיים? <כבוד> יכבד את ההורים, צבא חמישי. דיבר. כן? דיבר חמישי. דיבר חמישי. דיבר. אז אחריות של ההורים לילדים זה להביא אותם, זה לעשות, אה, כן. זה, זה, זה לעבוד על זה. זה. וכדי שאלוהים ימשיך <חל> ויכפיל <חל> את החיים של הילדים <חל> עכשיו, הוא <חל> נותן להם גם <חל> את הנשק הזה. המצוות או הדבר החמישי שזה לכבד את ההורים עכשיו, מי רוצה לקצר פה את החיים? לא אלוהים, תקראו שתוצאה, זה שטן, כי למה? דרך אנשים פה, שאלוהים ברא, אלוהים מפעיל את הדמות שלו השטן לא אוהב, דיברנו על זה פעם, נכון? ואז הוא מנסה לחתוך ולקצר את הדמות של אלוהים פה בארץ, שזה לא ימשיך. איך הוא עושה את זה? דרך אנשים. הוא לא יכול להגיע לאלוהים. אז פה בארץ, דרך משפחות, הוא מנסה לעשות את זה. עכשיו, הדבר הראשון, איך הוא עושה את זה? הוא יודע על המצווה הזאת, תכבד את ההורים. כי זה ממשיך את החיים. הוא יודע, אם זה לא יהיה, אז בעצם אלוהים יקצר את החיים. עכשיו, יש לי תוכנית, אוהד טוב, אז אלוהים נתן להם אור הוא, זה מכפיל את החיים, לילדים הוא נתן כדי שימשיכו את החיים, לחבר את ההורים. יש לי שתי מטרות, סתם. אני צריך לתקוף את הנישואים, שזה לא אושי, פרופוודן, איכשהו אני צריך לחשוב על זה, סתם. ואני צריך להשפיע על הילדים כדי שהם לא יכבדו את ההורים, וככה אני יכול, הוא חושב, להצליח לעצור את דמות של אלוהים פה בארץ. עכשיו תגידו, חוץ מהאורים שלנו שיש לנו מי הוא האב הגדול של כל האנשים? כי חוץ מהאורים שלנו שנתנו להם חיים פיזית, יש לנו האב הגדול שנתן חיים לכל אדם. שזה מי? אסון. זה לא אז מה סתם אני לעשות? הוא מנסה לפנות את כל האנשים שבעצם, בסוגליים אני אומר, אנחנו שופטים על זה, הילדים של האב שלו, כדי שהם ילמדו לא להתאבד, ובזה יש הרבה דברים מה זה לא להתאבד, את האב שלהם, שזה בורא העולם, וככה הוא יכול להסיק את המטרה שלו לקצר את החיים של האנשים. ככה הם יגמרו את זה בעצמם. מה קרה לנו עכשיו בפרישית? אנחנו לא רואים פה סוטן, פה? אנחנו רואים פה אלוהים ואנשים. ומה קרה עם אנשים? מה קרה עם הארץ? נשחטה, כן? התקלקלה. למה? בגלל החטא. אבל אנחנו חושבים על זה טוב, חטא זה, החטא זה זה. אם אתם תקחו בגדול, מה זאת אומרת פה? אנחנו נראה שפה אנחנו רואים אי כבוד לאלוהים שמקצץ את החיים של כל בן אדם על פי מצוות חמישית. אם אתה לא תכבד את האב או את אימא שלך, שזה בעצם, אנחנו נחשוב על זה ביחד, שלכל בן אדם זה אלוהים, וזה מה שאנשים עשו, עד כזה, שישה פרקים לה. אבל זה מה שסטן הצליח לעשות, הוא מבין, טוב, אם אני אשים בלשת האדם אי כבוד לאלוהים, אז הם יחטאו בעצמם, לא צריך ללוות אותם, לחטוא. אני רק צריך לשים אי כבוד לאלוהים, ואז הם יעשו הכל מה שהם רוצים. מה כתוב פה? כל בשר הלך לדרכו. או כל דרך של בן אדם או של בשר נכשל. מתי זה קורה? זה קורה מתי שבן אדם בוחר לא לכבד את אלוהים. ואם הוא לא מכבד אותו, זה כמו אני לא מכבד את אבא שלי. אז פה הם מקצרים את החיים שלהם בעצמם. אותו דבר לטען. מה שהוא מלמד דרך זה, זה גם לא לכבד את ההורים שלנו. ולמרות שלפעמים, אתה רואה שאבא שלך או אמא שלך לא צודק עם העניין הזה, עם הסיפור שקורה לך, זה אדם לא נותן לך זכות לא לכבד אותם. בצורה שאתה מבין לא לכבד אותם. במילים, ועוד דברים, ומעשים. זה עדיין לא נותן לנו זכות. כי בסופו של דבר, זה החיים שלך. אם אתה רוצה לחיות, אז חייו עדיין, למרות שהוא יכול להיות לא צודק, אבא או אימא, למרות שכן יש סיטואציות שהוא לא יודע ואתה היית צודק. Mm -hmm. לא יודע, העונישו אותך ולא עשית כלום. עדיין אנחנו צריכים לכבד. עכשיו, ידיע, מעניין ידיע. שבכל הסרטונים ידיע. של ויסני שאנחנו רואים היום, יש, יש שני, אני ראיתי פשוט סרטון בסרט, ידיע. בסרט, אה... זה איך דיסני התחיל, זה סרט של שעה וחצי, נראה לי, בעצם, איך התחיל, וכל המטרות של הדיסני, שהם שמים מתחת, תעתודה, תעתודה, תעתודה. כשאתה לא רואה את זה ישר, אבל אתה כן רואה את התוצאות. עכשיו איזה דברים? אחד מהדברים זה זה שאנחנו מדברים עליהם. בעצם שני דברים, אבל אחד זה קשור להעורים. הם שימו לב, הם שמו לב שהרבה פעמים בסרטונים האלו ההעורים נפתרים. ו... או שהרגו אותם, או שמשהו קרה, ואיזה ילדים אה, גודלים לבעל עצמאיים. ועשו פשוט סטטיסטיקה שששנו לב שבהרבה משפחות, הילדים שראו את הסרטונים האלה, התחילו לשחק בבית שלהם, בין הילדים, שכאילו ההורים שלהם מתים. ואפילו התחילו, התחילו לדבר על זה כולן להרוג אותם. בצחוק כמובן, במשחק, לא אמיתי. כי למה, מה קורה עם הילדים, פסיכולוגיה של ילדים, של משהו שהם רואים, הם מנסים לחזור לזה. כל הזמן לחזור לזה. וזה משהו שמו לב, שילדים שראו את הסרטונים האלו, התחילו כאילו לשחק שאנחנו לא שוחקים את ההורים, אנחנו יכולים לעמוד בעצמנו, אפשר לעבוד אותם, או שכאילו הם מתים. ובזה אני רואה התוכנית של השטן. כי כן. אנחנו מדברים על זה עכשיו, אוקיי? מה הוא מנסה לעשות? זה לא רק להפנות את האנשים נגד אלוהים כאבא שלהם, ואנשים לא מבינים את זה. וזה כן מקצר את הפעמים שלהם, כי כשהם מתחילים להראות את האי כבוד, הם מתחילים לחתור ימינה ושמאלה. הוא גם מנסה להשפיע כבר על הילדים היום. זה משהו, כל הסרטונים של דיסני הם עושים. עכשיו, דבר שני, המטרה השנייה של הדיסני, זה סרטונים היום, ולא רק אי כבוד להורים, אלה גם יחסים, מין אחד? אחד מיני. אחד מיני. אחד מיני. אחד מיני. אחד אחד מיני. יחסים פעמיים. ואולי שמעתם על סרטונים כמו Frozen, סרט גם של... כל הסרטונים האלו בסוף מראים זוג של אחד מזה, מיכאל. ואפילו במליסטסן שראיתי אותו בסרט עם אנשי דין הג'ובי, שם בסוף מראים שאתם יודעים שכל הזמן בואו נגיד, הבחורה ש... יותר באותו פרק. אני חושבת. הבחורה שאני חושבת, משהו שיכול להעיר אותה, זו משיקה של הגבר שאוהב אותה, וזה ככה תמיד היה. ובסרט הזה מלאים להיפך, מלאים ש... זה אישה שנותנת נשיקה, וזה לא שזה לא היה כאילו היה, והוא כן נותן נשיקה, אבל לא עובד. אבל כשהיא נותנת נשיקה, היא פתאום טוערת. אני לא אכנס עכשיו לסיפור עצמו, אבל אנחנו רואים... כן, כמה אנשים מעל הכנסת, סיפה, מפתים ללכת להיות בסרט. חטאו לי להבין. שני דברים... דרך ביסטון, שסתם מנסה לעשות, ששניהם קשורים למשפחה. אחד, זה קשור למצווה פרור רוב, הוא מנסה להשפיע על אנשים שיחסים חד מינימום זה בסדר גמור, אבל זה כן מקצר את החיים בארץ. כי הם לא יכולים לעשות פרור הם יכולים לקחת ילדים שכבר קיימים, אבל הם לא יכולים להביא ילדים חדשים. ובמה שהם פוגעים גם, זה ביחס של הילדים להורים. כמו שאמרתי בהתחלה, מנסים איכשהו, דרך פסיכולוגיה ממש דקה, ייקבות, עד כדי כך שבארצות הברית יש סטטיסטיקה שילדים אורגים את ההורים שלהם, וזה גם קשור לסרטונים האלה. הם כאילו מספקים, כן? חושבים שהם מספקים, הכל משחק. ופעם אחת בעיתון ראיתי את הפנים של הילדים שעשו את זה, התגובה שלהם אחרי זה, זה כאילו, <מח> אני לא הבנתי מה עשיתי. העיניים שלהם, ממש לא זאת אומרת שזו השפעה שהגיעה מתחת ה... תת מודה. תת מודה. תת מודה. לא מתחת. או מי? בתת מודה. מתת מודה. מתת מודה. מתת מודה. מתת מודה. עכשיו לפני שנתיים עשו גם... 11, בתוך עשרה הסרטונים הכי טובים של הילדים, מקום שלוש או שתיים, אם לא זוכר, לקח איזשהו סרט, וילדים, איפה שהם יראו את הבחור אחד, קצתם, שהוא עומד שם, הוא אומר, או שאומרים עליו, שלילד יכול להיות אימא ואבא, לילד יכול להיות אבא ואבא, ולילד יכול להיות אימא ואבא. זה סרטון, לילדים. גם באייפון, אני לא יודע אם יש ב-RT ובאחרים, יש גם סמייליקים של... יש, יש נורא שלנו. גם, למה כאלה? כן. אז או הכל נכנס לבנא. אתם או רואים כמה סטן בא מרחוב ואיך הוא עובד על זה? הוא לא עובד על... כן, יש עוד כל מיני חטאים בחיים. יש יותר קטנים יותר קטנים. אבל הריכוז שלו... זה לגעת ולפגוע במשפחות, כי זה מה שמכביד מכ... את החיים בארץ. והוא יודע, אם הוא יגיע בנישואין, שזה איכשהו להכניס יחסים של חד מיני, ואם הוא ישפיע על ילדים, שהוא יודע, חמישי... אם אתה לא תבצע אותה, זה יקצר את החיים שלך בעצם. יחד עם זה, הוא מנסה להפנות אנשים אלוה... נגד אלוהים, זה כמו בן נגד אבא, כמו שהיה במסר שלנו היום, אצל המסר שלו, אה, אבי שלום, שהיה נגד אבא שלו. זה תמונה אחרת של העולם הזה, אבי שלום זה כמו העולם הזה, שנגד אבא שבשמיים. והם מנסים לשמות בחיים שלהם, כמו שהיה בשלום עצמו. ובמה שזה הם עושים להם לעזמם, זה אורס את החיים שלהם, זה מקצר את החיים שלהם, אבל שלום גם נפטר בגיל ממש uh, צעיר. Okay. עכשיו, איך עוד שטן מנסה לקצר את החיים, או להשפיע אנשים שהם יקצרו את החיים פה בארץ? וזה יהיה, כמו שאנחנו יודעים, זמנים, סימן של זמנים אחרונים. חוץ מזה שדיברנו על אי כבוד להורים, וחוץ מיחסים חד מיניים, שמנסים אה, לעשות חוקים, איזה עוד דרך חזקה בשבילו לקצר את החיים? במשפחות, אני מדבר, במשפחות. הכל פשוט. על איזה חטא הייתם חושבים שזה בשבילכם, זה חטא ממש נאור? מה החטא הכי... בשבילכם, משהו שגולל, החטא הכי חזר? מה, הייתי נושאים? הייצר? פשוט דעתה שלכם. משפחה או כלל? משהו שמקצר פיזית את החיים. מה נקרא? זה חבר'ה, זה... אני אתן לכם ס... איך? סיימן. סיימן? אוקיי. כעס. זה הכל נכון. אבל יש לי כבר... יחסים, לא נכון. זה זה קשור ללא ספחות. אני אתן לכם סטטיסטיקה. בשבילי, לפי בשבילי, זה אחרת. נראה לי שקשור למשפחה ובעצם לחברה וגם למצוות, אז בשבילי זה החטא הכי חזק, הכי קשה. לפי סטטיסטיקה בעולם, סטטיסטיקה עולמית, אני ודעתי על פי 2013, 55 מיליון נשים בתוך שנה עושים את עכשיו אנחנו נעשה מתמטיקה, כמה זה היה יכול להיות באלף פה? 55 מיליון נשים עושות הפלות yeah. במשך no, השנה, yeah. זה כל העולם, no, no. רוסיה זה המקום הראשון no, no. וזה מאוד uh, מחובר לזה שהמספה של הנשים שלהם no. לא גדלת no. כבר, לא יודע, במשך הרבה שנים, כשאני למדתי את בית ספר, זה היה לפני 2000, כאילו, 1956 98' אני מסיים את הבית ספר והיום המספר הנשים כמעט אותו דבר והם אומרים שהסיבה זה לא אוהב, כן אלכוהול, סמים, זה זהורג אבל למה זה לא גדל? זה הפלות עכשיו בואו נסתם את המסך 55 מיליון ילדים יוכלו לחיות בשנה אחת בעשרה שנים בארץ זה היה יכול להיות חצי מיליארד, יותר מחצי מיליארד נשים, אוקיי? וב-20 שנה זה יותר מ-מיליארד אחד. אתם רואים כמה שטן מקצר במשך 20 שנה? אגב, 70 אלף נשים, אלו שעושות הפלות, נפטרות במשך שנה. כל מיני תוצאות, שבעים אלף. וכל אישה חמישית, כן, אישה חמישית, אה, לא יכולה להיכנס לרעיון שוב. זו סטטיסטיקה. אתם רואים כמה זה גרוע? וזה הזמנים האחרונים, וזה סימנים של הזמנים האחרונים. אה, דיברנו, א', זה יכבוד לאלוהים, זה כמו יכבוד לאבא, זה מקצר את החיים. יחסים חד מילים שזה גם לא נותן פריצה במדינת המספר האנשים בארץ והפנות זה עורק. ודבר אחרון חבר'ה אתם יכולים גם לראות בפסקי אה... 16 אנכרוניקה פשוט נגיד. ו... שש עשרה, שני לי מלאכים? שתיים מלאכים איזה צאנס? אה, שמונה בעברית שמונה לא מה, צאנס? אתה את צארלית? מה זה שמונה? לא לא? אני אוכל קרק ביעברית אה, אז מלאכים באף? מלאכים באף כן, מלאקים בין 23-10 ודוד זה בעיקרה? נכון? בעיקרה. בעיקרה 18-21 מדובר על זה שישראלים הביאו את הילדים שלהם דרך אש לאל שנקרא... דרך אש, כנראה שיתנו להביא את הילדים. היה פרקטיקה כזו של הקורבנים של הילדים. זה איך שסוטר גם מנסה לקצר את המספר אנשים בארץ. מה זאת אומרת לזרוק את הילדים או להביא אותם דרך אש? אנחנו מביאים מה ואישה, נכון? שזה בעצם משפחה, איש ואישה זה משפחה, שבתוך איש ואישה יש מילה שם של אלוהים, אוקיי? אם יוציא את זה, יש אש. אז מה זה, למה אני מתכוון פה להביא את הילדים דרך אש, שזה היה קולבן בזמן ישראלים? זה לחנך את הילדים היום בלי אלוהים. שסורף את החיים של הילדים, שסורף את החיים של כל בן אדם בעצם. בארצות הברית, כשהם התחילו להיות מדינה מאמינה, אתם יודעים שהם למדו, הספר הראשון שהיה, אפילו איך שהם למדו לקרוא, זה היה בייבר, זה היה תנ"ך, בלבית החדשה, ארצות הברית. ומתי התחילו לקרוא? זה ב-1703, במיוחד פשוט 300 שנה, זה משהו ולמשך 100 או 200, או אפילו יותר, שנים, תר"א זה היה ספר. מספר ראשון, זה היה מדינה מאמינה. דעת אז את זה, מייבצת בתי שלהם, התחילו להיכנס חטא בצורה מטורפת. אז כשאתה מוציא את אלוהים מהמשפחה ומאיש מאישם, יוצא מזה רק אש, שדיברנו, ששורף את החיים של הילדים. זה משהו הם עשו בזמנו, שהביאו את הילדים דרך האש. אז חבר'ה, כשאנחנו נותנים חינוך ילדים, חייבים לשים בבסיס את אלוהים. אם אנחנו רק שמים את ההשקעות שלנו, ולא אלוהים, בבסיס. אז זה ישרוף את האחים שלנו. ושטן זה, בגלל זה הוא מנסה להוציא את אלוהים מהמשפחות, כדי... לקצר את החיים שלהם. אגב, על הפלות רציתי גם לספר סיפור מאוד קצר. אני גם ראיתי וידאו, אז עושים את זה ממש קשה. איך הילד מרגיש את זה בזמן של חודשיים-שלוש, הוא מרגיש שזו סכנה, דרך הסטינגט שלו, הוא מרגיש שהוא נסים גרוע. זה ראיתי בבית הספר שאני אמרתי בספר תל והוא מתחיל לזוז, הוא מתחיל ממש כאילו להגן על עצמו, הוא לא יודע איך, תמונה ממש גדולה. אבל אם זוכר, יבגני היה במקום, מאוקראינה, בודוכין, אתם זוכרים שהוא עשה קונספט, הוא שר שירים? יש אחד מהשירים שלו, זה השיר בעצם של ילד שר לאימא שלו, שנסה לעשות את הכול עליו, ואז הילד מנסה אה, לשכנע אותה לא לעשות את זה, והוא אומר כמה הוא י... עדיין יהרוג אותה אם היא לא תעשה את זה. ולרופא אחד פשוט הגיע אישה, והיא נכנסה לרעיון ללא רצון שלה, והוא אמר, אני רוצה לעשות הפעולה. אז הוא חשב, ואמר, יש לך עוד ילדים? והוא אמר, יש לי בן עובד ראשון. הוא אומר, אז בוא נעשה ככה, חשוב שלא גם לפגוע בבריאות שלה, לדאוג שהייתי בסדר, כי הפלות יש תוצאות יותר גם לאישה, כמו ששמענו אז בסטטיסטיקה. בוא נעשה ככה, בוא נעשה חילוב. נהרוג את הילד הראשון במקום, זה לא פוגע בך, ואז תלתה את הילד הזה שעובד עכשיו. אז פתאום יאללה, מה? מה, אתה קרימינל? מה אתה עושה? איך אפשר להרוג? ילד שחי כבר, ואז הוא אומר, את לא רוצה לעשות את זה כבר, עם העפדה? ואז הוא התחיל זה באמת נכון, הוא כבר קיים, אתה פשוט לא אותו, הוא יכול להגיד מילה. אבל הוא מקווה שזה ישפיע על נשים. חברים, שיודעים לברך אותנו. לא, הנושא לא מפשיל, זה מאוד אנחנו חיים, אנחנו גרים בחיים בתוך העולם שכמה שאפשר מראה אי לילדים לא מחבק את ההורים שלהם, מורגים, לא מ... מחבטים בכלל ואנחנו רואים מה ההורים עושים להורים, לילדים, לפלות וכל מיני דברים, אז לא. שילדים עורף אותנו אנחנו באמת חיים בזמן החלום ולפניכם יש עוד דרך מרוחם לבנות את המשפחה. זה סיכוי פשוט שתיתן כוחה איך <אנס> לגדל את המשפחה, את הילדים, שמיהו בתוך אלוהים, יש שש רצות.